Jabur 13 dari ayat 1 sampai 6 Untuk pemimpin musik, Mas Murdaud Berapa lamakah ya Tuhan akan kau lupakan aku selama-lamanya? Berapa lamakah engkau akan menyembunyikan wajahmu daripada aku? Berapa lamakah aku akan bergelut dengan fikiranku sendiri sedangkan hatiku duka setiap hari? Berapa lamakah musuhku akan mengatasiku? Ya Allah, ya Tuhanku, pandanglah aku dan dengarlah doaku. Pulihkan sinar mataku agar aku tidak lelap dalam maut, agar musuhku tidak berkata, aku telah berjaya menewaskannya, dan musuhku bergembira dengan kejatuhanku. Tetapi aku yakin akan kasih setiamu. Aku bersukacita dalam Penyelamatanmu, aku akan menyanyi, memuji Tuhan kerana limpah rahmatnya kepadaku.